Iangalia hii situation issue moja muhimu sana kujiepusha na sehemu na vitu vya shubwa yani wao sunni salafi unatakikana ujiweke mbali na mazingira ambayo yatapelekea ya wako wa kutedo sana imma ya wanawake imma ya wizi imma ya utapeli niiepuke na hayo mazingira mtume anamwambia huyu ni Sofia maana yake msije nikasema nimepata mwanamke mwingine nimekuwa na udhinifu wa nje mimi huyu ni Sofia ni ya kwamba mimi na wewe tunatakikana kwenye kila mazingira mbona haya mazingira si steyki kuwa hapa ondoka sehemu hii sitakiwi kuzungumza ondoka kwa sababu ni sehemu ambayo utawapelekea watu wakutie dushari na wakusikie kwa mabaya na kwa kuwa jamii iliyopo sio jamii ya thabuti fil ya kutafuta uthibiti katika mambo jiweke mali tusaidie jiweke mali ndugu yangu usinyang'anie mazingira hayo Leo tena nakukuta tena uchochoroni umetumia mwananchi nini acha ni kwa kuna taarifa na nipa ya familia yake ndio uchochoroni ndio uchochoroni ndio taarifa mpe yenu uchochoroni mara tunakupa kwenye simu yako kuna, kuna kuna kuna namba ya, ya, ya, ya mki wa ndugu yako rafiki yako. Huyu mama nani anaingia vipi kwenye simu yako? Je, wewe na yeye mnafunga maneno gani? Mbona namba ya simu ipo kwenye simu yako? Mara unakuvia status zake. Umeflani kanusha status tu nisiangalie. Mkeo? Ah ah. imekuwaje? Imekuwaje hao mambo usafi na wewe naye? aingiza katika mawaki utani si hizi palitokea tatizo litokea tatizo nalikaisha na jambo liishie hapo hapo hapana unajua kuna wakati unanibidi tupe ushauri watu huo mwenyewe mwenyewe mtume safia safia msije mkaisi lakini pia yote atakayeshikamana na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akayifuata suna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa na ikhlasi katika matendo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala matendo yake huwa anayakubali na, na anamjalia mtu huyu kuwa ni mwenye kupendwa lakini pia anamjalia kuwa ni mwenye kukubalika katika nyoyo za watu nyoyo zote zetakayakuwa mwenye kushikamana dini ya Allah subhanahu kufuta sunna za mtume alayhi salatu wasalamu Allah subhanahu wa taala humjaliya mapenzi ya kupendwa na nyoyo za watu hula zinaridhaa na yeye maana kwa sababu tayari umeshamuona huyu ni ta'ian rabbihi inal ladina amanu wa amilus fikwale ambao wameamini na wakati na matendo mema Allah tajalia sayaj'alur rahman Allah ta'ala kama katika ni mtu na wake na na kila fitan na hadithi Allah subhanahu wa ta'ala Jibril Allah Jibril inni uhibbu fulanan fulani فيحبه جبري جبري watampenda yule mpin fuma yunadi ahli samawati wal ard jibri atakuna kuaita watu wa mbinguni atawaita ahli samawati atawaita enyi watu wa mbinguni inna allah yuhibbu fulanan kikai allah nampenda fulani fahibuhu na yapi mpendeni fayuhibbuna hu kisha watu watampenda alafu msho hadith mtasemaje fayaj'al allah lahu fi ard qabula au Allah namwekea kwenye ardhi kabuli kukubaliwa. Kani anakuwa ni mtu mwenye kheri ni mtu mwenye mafanikio, yale anayoyatenda ni yenye kumridisha Mwenyezi Mungu, hajiingizi kwenye mahala pokote pa kumchafua, atakuwa hai mnamjua ni mwema na ma atakufa mwamjua yeye eh, ni mwema. Tutaataja leo hio kinalazimini, kina, kina, kina, kina, tutataja kinalimamu shimpiti, tutataja kinalazimini, tutataja nani na wengine wengi sana ni kwa sababu gani sayyaji anlahumur rahman wuddah Allah anaiweka kwenye mioyo zao mapenzi tunawapenda kwa sababu ni watu wema bali ndugu zangu nawapendi mambo ya ajabu jambo lingine moja kubwa sana la ajabu vile unavyowe wewe jitahidi kuwa ni mtu mwema na jamii hii inayokuzunguka ikatambua hilo ndugu zangu akatambua hivyo bila kuambia wala bila kufanya ria. Wao wamfanya ikhlasa لله. Unafanya kwa kuwa ni maamrisho malaika kutaka. Umeishi na watu vizuri, umeaminiana na watu vizuri. Jambo hili linakwenda mpaka kwenye kisasi chako kitakuwa nini? hivi kuelezea. Yaani kisasi chako kinakwenda hivi hivi. Ni samawi tena anarufuza. Maria aliyalah salaam alijifungua bila wanaume. التي فقوان قالوا يا مريم لقد جئت شيئا سريا امكuje na jambo la kustajabisha jambo la قالوا يا اختها هارون Makana eh abuki eh mraasuin wa ma kana tukibaghia Sikizani maneno allah subhanahu wa ta'ala Ewe dada yako haru baba yako hakuwa mtu muovu wala mama yako hakuwa mwanamke malaya Walikuwa ni mtu mwema sasa hichi si natakana kile hivo hivo baba yako alikuwa mwema bwana wema huu utakwenda kwako vile vile mtoto wao wala aksu bil aksu lakini machaki ni leo na kitimbuka huko ukakorofika kwa mtu mchafu kwa likweli usije ukadhania wewe illa marhamahumullah kama utakoja kutoa watu ambao nao manabii wa uongo stradia ma kana abu kimra'a sauin wa ma kana ummu kibaghia Baba yako hakuwa ni kiumbe muovu wala mama yako akiwa hakuwa malaya mwanamke kujizauza au kujichafua mbele za hakuwa hivyo wewe umetetea jambo gani faashara ile yakawaambia atakwashiria msizungumiki msitoa ahadi kutokuzungumza msimezeni huyu sababu ni mwanamke afifa kajiifadhi kajichunga hawezi kutaja kwamba yeye kafanya uchafu huo ni mahalisia wake sio mchafu kwa hiyo vile anapochafua siri yako kwenye ardhi hii Unapojichafua kwa matendo mema na sifa mbaya kwa jamii na watu wakusikia hivyo. Berkomana amekufa bwana, kia baba yako bwana alikuwa ni taperesha. Tapeli mkubwa yule baba yako. Basi kujue hicho kizazi kinakwenda hivyo hivyo. Kwa sababu usikikaji wako ndio mtaji wako utakaoacha kwenye ardhi hii. Nimalizie mguza. Sote tunamfahamu Imam al-Bukhari tamjua Imam Al-Bukhari rahimahullah sahibi tasaniif bwana na msom uungavyo vitabu vikubwa sana asahhul kitabu baada al-Quran sayyid Bukhari kitabu sahihi baada ya Quran kitabu cha sayyid Bukhari hakwa morabu huyo mtu wa Bukhara huko kijikistani kurdistani huko hizo wanamjua watu ambao ni waislamu wasio wa uislamu wa wa watu wa sunna wasiokuwa watu wa sunna kitabu chake imekuwa ni Musharu ila bil balad al imam al bukhari alipanda safina jazi ile alipanda imam bukhari pale safina maenda kinyumbani ana safina anakoenda huko Akiwa kwenye ile safina yake anakoenda katikati vile alivobeba kwenye kwenye, kwenye kwenye safari yake amebeba alfudina dinari 1000 kizipige convert na huko sasa hivi naupita kama 3.3 na kitu kifunicho ni pesa nyingi sana alfudina kwa safari ya safina ndiyo alivyo sio safari ya kwenda rararaka ni polepole yani unakwenda kidogo kido, kidogo leo kido, kidogo kwa hiyo jirani yake yuko naye pale anapigapiga sorry sorry sorry mpaka akazoeana. Naongea anaongea mpaka akazoeana. Na Mbukari akaona uyo ni mtu mwema tu sio mtu mbaya. Kwa hiyo story na habari ninavyo nalizongumza kama kawaida kwenye safari kiuki ki, ki, na bwana mtu ninapozungunza muda mrefu utapungua na kitu fulani na kitu fulani ana kitu fulani. Ah, Kumbuka umozao na maji bwana nakunywa, utajua hiyo kwa mzangu anakwenda sehemu fulani utajua hivyo. Kwa mzangu na watoto watatu utajua hivyo. Mwezangu laba na begi utajua vitu vingi sana kwa sababu ndio mnakwenda hivyo. Yule bwana akagundua kwamba Mambukhari ana dinari 1000. Roho ya kibinadamu sasa ikaingia. Roho ya, ya kibinadamu sasa ile mbaya ilikaingia hapo sasa. Ndio bwana na pesa hizi. Hai. Yule bwana safari naelekea inakwenda akanyunyuka pala akaenda mbele kama vile watu amekaa hapo mbele alafu watu wote wamekaa huko na huku akaanza kupiga mayoye yule bwana kelele nimepoteza alfudina fudaini asaiha yani sauti yake kweli kweli eh mambo haya sio kapoteza nimekuaje Fudaini acha jeniambie mimi ya Nahooza wasafina akasema tunasopisha hapa. Na tunaenda kumsachi ku, mmoja baada ya mwingine, mmoja mmoja. Mmoja baada ya mwingine, kila mmoja amsachi hapa Chomot kasuluhakilo go pale, wakaanza kupiga kukagua kila mmoja baada ya mwingine. Al-Imam al-Bukhari alipoona vile akachukua kile kifurushi cha ile alfudina, akakitiqbarini, kitupa. Zilikuwa ni coins enzili hizo nzito zinadombukia sio hii 1010 za kwetu zia ni zile coins zile zile za shilingi shilingi zile kwa kuzitopa lazima ziende mpaka chini kwa hmm. akubwa tulie kwanza kaji paka kwa akifala kampiga tikisa tikisa ngoo wapi kabwa watu wati hakuna mili 1000 bina hasa kuonekana jemaa ha hiyo pesa haipo hapa Hakuelewiye e, si, na safari. Amefika alipofika akashuka. Kidogo bana kama fatu hivi bana. Ifue kuna nafwa moja dinari. Chukua nafwa dinari 1. nilikuwa nazo. akamwambia ala nafsi fituumaati nisije nikaidumbukiza nafsi yangu kwenye tuhuma noma nina yake nimefanya hivyo ili nisije nikaingiza nafsi yangu kwenye tuhuma nafasi yangu inaijua mimi nafasi hiyo mimi ninaijua leo naniambiaje kwenye lile kundi la watu ningekuta na hiyo alfu dina hebu tafakari sura kama hiyo Yani Mambukhari angekuta hiyo kwenye yale mazingira hiyo alfu anayo hapo Leo ningekum na mzungumze Mambukhari wizi leo. Tuko tunamsema Mambukhari ni Kwa kuepusha hiyo asisikike na mabaya aligumukiza kwenye maji. Pote ile ambali hela zinatafutwa. Nasungumza alfu dinari kipi ni hiyo ni pesa mstadhi. Kama ya miaka hiyo ni pesa nyingi. Hakuona thamani ya pesa, aliona thamani ya heshima yake. Aliona thamani nini watu wanamtaja. Hii ina thamani zaidi kuliko hizi pesa. Kipimo hichi sisi wengi hatuna. Ni ubora unitumwa mwisi lakini nimechukua. Nituhumi ni kibaka lakini nachukua. Haisaidi chochote kelele za ndani waseme keleza kukozi wa mhe. Uniita takavoniita lakini nione shabeba. Imam Bukhari anaeona hapana. Bora ni pesa lakini jina la libaki katika masikio watu vile vile sasa. Leo tunapomtaja Imam Bukhari tunaamini kama ni Amirul Mu'minin fil Hadith. Ndio kiongozi mkubwa kwenye ilimu ya hadithi alichunga nini watu wa msikie wamsikie kwaheri au kwa shari kikubwa ndugu zangu ikiwa allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikisha sisi kwa katika manhajusalfi manhajusalfi ni ni jambo au ni mfumo ambao umebeba vitu vingi sana ambavyo vyote vinamuelekeza mtu kuelekea khaira. basi katika mambo mazuri ambayo ya yanakuunganisha wewe na jamii katika yale mambo mengi sana ni kuishi na watu vizuri. Walau kanu مخالفين hata kama watu hao watakuwa ni مخالفين. Kwenye miamala ya kiibada ya kidini uko na umbali. Kwenye miamala kilini na kiibada uko nao mbali. Unawakata kuli kweli. Lakini sio wewe tena. Ni kijana abona fikia unafikia na unawadhulumu watu. Unowatapeli watu. Kijana unasifika sifa za uzinifu. Mzinzi mkubwa wewe. Tabia za wanawake wa watu wewe ndio upo nazo. Namba za simu za mabinti za wakina mama za wakina nani wewe ndo unazo unajidumbukiza katika mawaqi' utuhami kwenye sehemu za kutuhumiwa usimlaumu mtu kesho mnahejihi na tuelekeza kujikinga na kila sehemu hasa hasa sehemu za shughaa famnitaka shubahati faqad sadar alidinihi wa 'irdhihi sinshafish ash-shameko kwa hiyo unakuwa muongo muongo haya kijana unakuwa muongo kwa nini uko muongo mpaka tjua kabisa huyu jamaa yule ni mtu ukimwambia la moja tu atakwambia mambo ya uongo hata Hili hili yote ya uongo yakuna ukweli hata moja hapo Kwa nini uwe unashukura hiyo kwa jamii watu wakujua kwenye mazingira yao Kwa nini Antu kemshuhada wallahi ala al Mashahidi sisi tupo tukashuhudia hilo Uongo wewe Ushengenye ni wewe kila kuuma mbaya ni yako Yaani siko wakiamua watu waanze kumzungumza mtu hapa maana yake wewe hakuna sehemu lenye kosa na makosa ya ki, ya ki, ya kisheria utakuwa humo lakini mbaya humo manhaji yetu natolewa kwenye vitu vingi sana haitulei kwenye ibada tu pekee yake a a ukasema tu cha Mungu mfunge kwenye kuswaji na kufunga Ijumaa na alhamisi peke yake a, -a. Alifunga sana na aliswali sana. Ni tuna kamu hukumu wao. Kwa motwani fina. Kwa nini bi anna la tughzi jirani? Kusabab yeye namudhi jirani yake. Bila lazima nukhallit al lazima viachanganye mambo. Tunakaa pamoja mahala pamoja, lazima ifikie mahala tukubaliane. Watu washiike chini, washiike chini mambo yaende. Ifikie mahala bwana huyu kwa makosa haya au hawa kwa makosa haya lazima yatibike watu wa yaache waendelee mbele sisi ndiyo mashahidi wa ardhi hii sote tunamjua mshauri na mbaya tunamjua sisi yule ambaye nafsi zetu zinafurahika kwa mjua huyu siweze tukimuona huyo siweze tukimsikia twajua huyu nafsi yetu inafurahi kumuona na kumskia na kuna yule au kuna wale ambao tukiwasikia na hapana na Labda haya yishi na hii niishi na hii iliishi. Yale yondoke ya na haya yondoke yale yiliondoke. Sisi ndio mashahidi mtupe katuambia. Sisi ndio mashahidi wa ardhi hii. Kwa hiyo dukuzana. Masomo yangu mimi yanakita upande huu wa pili huu. Ambao watu wengi sisi tumefadhilika, tuaona mimi nikizaa kanzu alhamdulillah min ahli aljanna poponi mimi asiye vakanze na shukujio uislamu wake kesi kifemi leo nimekipima hiyo zazi hiyo kifomo kitoa wapi asiye vakanze sheria uislamu nani akwambia maneno utaishi nae muamala mgumu utamchukua utambesa, utamponda pona nani unakwambia haya maneno kuachiendelevu na kufanya kheri kubwa kwa kwa wewe lakini haipelekii ule ambaye hajawafikishwa kumuona faida tena ni kuendelea kumwombea dua na kumlingania zaidi haya dakika ya vanya haya ya kuwanasihi ndugu zetu na kuwa ndugu zetu mara kwa mara bila kuchoka na kuabisha kwa lugha ile kwa nzuri ya upendo haya ndio ambayo yanabakisha usikivu wetu mzuri ardhi yakiwa ni tofauti na hivyo ndugu zangu sisi tutabakia unakufa leo au Una unakotea leo leo unakufa leo na jambo lako linaisha hapa hapa atalia mkeo na mwanao watalia siku ya kesho hawaliwi wanaanza maisha mapya wanafikiria aidaiisha olewe tena basi na sisi tulio kupeleka tumeshakupeleka tumeshakufukia habari yako imeisha tena mstari nasaha zangu mimi ndugu zangu samaatuka eh faasumali kusikika kwako ndio mtaji wako Ukitaka usikike mabaya tabia ya maneema mimi ni Abu Rassoul nishokufikishia bwana. Hisi na watu kwa mabaya utajio mwenyewe na yakwako. Uwatendee watu mabaya uwadhulumu utapewa usengeni uaridi mambo yao wewe na yakwako vipi. Uka ni mroho wa mali, mroho wa pesa, huaminiki, kushauriki wewe wewe wewe kila kitu wewe. Hai yakwako. Takiamua hilo umeamua wewe hilo lakini umeshaambiwa. Lakini ukaamua wewe nikija na wheri, muaminifu, mkweli kwa niki mwenye adabu mwenye mapenzi mwenye huruma mwenye kutanasha hiyo ni heri kwako wewe tutakuashiria kwa mazuri tunasema wallahi kule mkosa fulani Allah amrehemu huko anakokwenda Allah amjalie kauli thabiti kwa anakoelekea kwa sababu tumemkosa yule ambaye alikuwa na sima mianya ya mambo mengi ya dosari kinyume na hivyo fal amru linkhafakha fi alikaba hiyo ndiyo yako wewe mwenyewe nshiita au abaito ukitaka ukikataa jambo liko hivyo kushikika kwako ndio mtaji wako ukiwa hai na ukiona kufa twamomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kwenye kila kilikuwa zuri na tukinge na kila lile ambalo lilikuwa baya natumomba Allah subhanahu wa ta'ala atijalie kuwa ni katika wale ambao istami'una alqawla fayattabi'una ahsana Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila واقموا فاعلم بما قلنا زدنا علما صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين